By baie mense wat al hoof en hart op die regheid pad het, bly wanneer hulle nie al te vast in hull geloof staan nie die beklemmende vraag bestaan of daar na die kort aardse leven nog een verdere leven sal wees en hoe dit dan wel sal lyk. Like. Sal die mens homself nog herken as die een wat hy hier op aarde was en sal hy sy bewussein en die volledige herinnering aan al sy aardse toestande behou? Of sal sy bewussein en herinnering veel eer lyk like soos die ene droom? Een droom waarin die mens wel omself herken as die een wat hy in die werkelijke aardse leven was, en hy goed bewis is van sy persoonlijkheid, wat hy onder steeds nieuwe levensomstandighede ervaar, maar waarin alle objektiewe levensomstandighede van hierdie kant bykans alle realiteit verloor het, behalwe die enkele dinge wat diep in die gevoelswereld van die mens verankerd leid soos by voorbeeld sy naaste verwante en die eie leef en woonomgeving, maar selfs ook dit, dit bykans altyd in vreemde omstandighede en vorme. En is daar in die groot hiernaam als onder sylke geestelike omstandighede wel weer weersien waarbij mense mekaar oor en weer herken? En ek, die Heer, antwoord op hierdie veelomvattende vraag... Ja, dit hang van die omstandighede af, nagelang die mens die aardse proeflewe meer of minner in ooreenstemming met my geopenbaarde orde deurleef het. As iemand reeds hier op aarde die ware volledige geboorte van sy geest bereik het, wat vir elkien met enige inspanning moontlik is. En hy, as een volledig wedergebore mens, hier zodanig leef, dat hy die geestes wereld en al haar omstandighede en ook haar daarmee oor die instemmende invloed op die materiële wereld, net soos die materiële wereld self volledig kan deersien, dan sal daarby om met die aflegging van die stoflikke lichaam onmoendlik een verandering in sy denken, sy wil, sy herinneringen en sy levende subjektieve en objektieve te teweeggebring word. Die lichaam op sig self besit immers geen bewisheid nie en is ook nie in staat om iets vir homself te herinner nie. Deur die bereiking van die be wedergeboorte gaan die leven met al sy in- en uitwerkingen reeds aan die kant geheel oor in die gees, wat om verewig in die hoogste en syverste selfbewisheid bevindt en wat boe alle materie verjewe is. Die materie is slechts vir bepaalde tyd, een gefikseerde gedachte, een vanghouwe idee wat tydelik hy uiterlijke sigbare vorm kry. As dit so is, dan sal dit, dink ek, vir elkien wat iets wat dieper daar oor nadink, wel volkome tydelik wees, te meer omdat vir hom vir die inzicht taalloose bewijse ter beskikking staan uit die lewe van sieners, profete en mediamieke mense, dat die syver geeslike lewe in hiernaamels baie lichtvoller moet wees en ook baie helderder bewis van homself en van alle oorige subjektieve en objektiewe processe, toestande en omstandighede van die lewe en wel in die mate waarin die gees wat self lig lewe krag en volledige bewussyn is vir ewig staan bo kan die materie wat soos gesê niks anders as 'n gefikseerde uitdrukking van die gedagtes en idees van die gees is nie Maar omdat nie slegs een nie, maar alle mense wat volgens my orde lewe, na dieselfde volmaakte lewe oorgaan, is dit sinloos om te vra of daar ooit te weer sien sal wees. Want as die mense reeds in die onvolmaakte marionette lewe die vermoë het om mekaar te herken en in natuurlike gelijke weer te sien wat hulle tog nie kan betwis of betwyfel nie, dan sal hulle die vermoe des te meer in die jyl volmaakte, syvergeeslike lewe hee, waarin al jylle weese die onvergankelike uitdrukking en die fundamentele beginsel van al die lewe en van alle omstandighede en gebeertenisse daarvan ervaar. Op hierdie wereld herken die siel dier die gees wat in haar woon immers via die lichaam die bekende en verwante mense wat aan hom bekend is. Hulle kan bevriend en volkome verwand raak met ander, wat hulle vervolgens as zodanig altyd herken aan al gestalte en karakter. As die siel en die Gees nou dier die kerkermere van die dode lichaam hierin kan beweeg, hoeveel te meer sal hulle dit dan nie kan doen in hulle volledige vrye toestand nie? Dit is immers al baie dikwels waar by baie mediumieke persone wat met geslote oe nie net al omgewing dikwels tot in alle besonderhede sien nie, maar ook mense wat hulle ergens in verre lande bevind en al hulle toestande en omstandighede vinnig en precies herken. En toch is sy siel van so ‘n medium hoe helder ook al nog lang nie in die vrye toestand waarin selfs een minder volmaakte siel haar na die afval van haar lichaam bevind nie. Dat onvolmaakte siele na die verlaat van haar lichaam maar al te gauw steeds duisterder word gebeur as gevolg van haar kwaadwilligheid. Sulke siele sien dan natuurlijk niks meer van hierdie wereld nie en dit is ook nodig omdat hulle in een siende toestand die wereld en by name gene wat hulle tot al vijande reken, baie skade sou toebring. Sulke siele en desbetrefende geeste sien slechts dit wat uit al fantasie as ‘n laadroom ontwikkel. Hulle bly dikwels honderde jare in die fantasiewereld, terwyl hulle die die voordierende nieuwe aankomende siele aan die ander kant nie kan sien ook al was dit hul naaste verwante op aarde en sien hulle hier wel dadelik. Gedierende langtie neem hul slechts hul eie fantasiewereld waar en is hul slechts toegankelijk vir engele wat hul onderrug, dier middel van sywer oorienstemende beelde, wat in die fantasiewereld van sylke blinde siele weet, hoe om dit binnenin te skuiwe. As hul die onderrug en so doende een verbetering van hul wil aanneem, Verdwijn al fantasiewereld langsamerhand en kom hulle steeds meer tot die ware licht, tot aanskouwing van al die bestaande en daarhalwe tot die weersien met hulle verwante en vriende. Dan herken hulle hulle ook as sodanig en belewe hulle groot vreegte daaraan. Verbeter hy om echter nie, dan bly vir een ondenkbare lang tyd in sy steeds boosaardiger wordende droomwereld. Dan is daar geen sprake van ‘n vreugdevolle weersiens en herkenning nie, net so min as wat iemand om in een droom sy uiterlijke omstandighede en levenstoestanden kan herinner, maar slechts sien wat sy fantasie om in beelde voorhou. Net so min eindelijk nog veel minder kan een duisterseel om aan die ander kant iets herinner of iets herken. Want in haar droomwereld is sy nooit actief nie maar altyd net passief en daarom kan sy haar volgens haar aardse begrippe gedierende een eeuwig gedierende tyd nie meer uit haar self bevry nie. Wie hier nie ten minste halfpad in die geest wedergebore word nie, kom aan die ander kant min of meer in die hierboe beskrewe toestand aan, waarin hy homself even min kan help as een embryo in die moederlichaam die sy activiteit en beweging afhang van die noodzakelike, uiterlike toestand van die moeder. Maar toch bestaan daar een baie spesifieke gesteldheid by sylke siele, wat enigszins verskil van die toestand van die embryo in die moederlichaam. En die verskil is om vir die verstand van die mense begrypelik te spreek, dat die embryo wat een nieuwe ontwikkelende skepsel is in die moederlichaam volsla leidsam is, terwyl een duistersiel geheel vanuit herself tegelijk actief en passief is, en omdat sy nie wil nie, nie inaktief kan word nie, omdat sy daardier nie leidsam sou word nie. Maar hoe gebeur dit? As een mens op hierdie wereld maar baie weinig of dekwels ook heeltemaal niks gedoen het om dit wat sy siel in haar hart verborge Sandra tot leven te wek en ontwikkel nie, maar alles slechts aan die ontwikkeling van sy uiterlijke verstand besteed en wat dit benit het om zorgvuldig die weet te kies waarop hy vir hom wek wereldse skatte kon verskaf, van wat er aard het ook al mag wees, en wat er naam dit ook al mag dra, om daarmee vir homself die mees verfijnde en in elke opzicht mees aangename genietinge en bekoringe te verkry, dan is, as die siel van so een mens aan die ander kant aankom, haar godelike lichtkamer stevig versper en afgesluit, Die licht van die aardse verstand is echter eintlik maar net 'n kombinasie van uiterlike materiële ligbeelde wat op die baie miljoene ligvlakkies van die hersingsplaatjies vir die siel sigbaar is. Aan die hand daarvan maak die suiwer materiële ingestelde siel altyd op die manier van die dom astroloog van haar materiële berekeninge, berekeninge en voel haar dan as te ware deur die mag van die bygeloof gedwing om daarvolgens te handel. Die verstandslug bly natuurlijk in die wereld achter, net soos een beeldegalerie achter bly, wanneer die beeldliefhebber sterf. Die gevolg is dat soe is siel, dan noodzakeliker weis totaal duister in die geestes aankom en niks anders oorhou as net die bewussein. Oftewel die uitdrukking van die lewe en slechts enige herinneringe aan haar aardse toestande en omstandighede vir so dit in die ooreenkomstige harsingskamer van die siel en ooreenstemmende symbole opgeteken is, en daar die nog altyd uit is gevoelige siel voel en gewaar word. Ook al kan sy die beelde as gevolg van haar duisteris nie helder bekyk nie.